משלי פרק כ"ו כשלג בקיץ וכמתר בקציר, כן לא נווה לכסיל כבוד. כציפור לנוד, כדרור לעוף, כן קללת חינם לא תבוא. שוט לסוס, מתג לחמו, ושבת לגב כסילים. אל תען כסיל כעוולתו, פן תשווה לו גם אתה. ענך כסיל כעוולתו? פן יהיה חכם בעיניו. מקצה רגליים, חמס שוטה, שולח דברים ביד כסיל. דליו שוקיים מפיסח, ומשל בפי כסילים. קצרו אבן במרגמה, כן נותן לכסיל כבוד. כוח עלה ויד שיכור, ומשל בפי כסילים. רב מחולל קול, וסוחר כסיל, וסוחר עוברים. כחלב שב על קאו, כסיל שונה ועוולתו. ראית איש חכם בעיניו, תקבע לכסיל ממנו. אמר עצל, שחל בדרך, ארי בין הרחובות. הדלת תסוב על צירה, ועצל על מיתתו. תמן עצל ידו בצלחת, נלעל השיבה אל פיו. חכם עצל בעיניו, משבעה משיבי טעם.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 דברי נירגן כמתלהמים, והם ירדו חדרי בטן. כסף שיגים מצופה על חרס, שפתיים דולקים ולב רע. בשפתיו ינחר שונא, ובקרבו ישית מרמה. כי יחנן קולו, אל תאמן בו. כי שבע תועבות בלבו. תיכסה שנאה במשעון, תגלה רעתו וקהל. בה ייפול, וגולל אבן, אליו תשוב. לשון שקר, יסנד הקו, ופה חלק, יעשה מדחה.